Jobb, ha nem tudod, mit tett Jenny két medve. A nyár felkerekedett a nagy tavakból, és ráborult a Georgia Öbörre. Forrósága megölte a fekete legyeket, és amikor az első meleg éjszakákon megjelentek helyettük a szúnyograjok, elárasztották a vidéket a hétvégi nyaralók Torontóból, Osavából, Hamiltonból és az Északi államokból. Jenny nem sokat tehetett ez ellen. A hétvégi nyaralók munkát jelentettek a zenekarnak, ráadásul jó képű pasik is érkeztek velük. Sőt, még néhány ismerős arc is felbukkant a fehérek között, akik ott nyüzsögtek mindenhol, mint a frissen kiásott lárvák a teknőszikla rezervátumban. A turisták érkezése elfoglaltságot jelentett a Kanada napján tartandó rendezvényen, legalábbis a többi zenekar számára. A hétvégi nyaralók azt jelentették, hogy a strand megterik izgatott és nyáladzó tinédzserekkel, akik szüleik régi módi nyaralóiból kiszabadulva, görcsösen vonaglanak a zenére. A régi szép időkben Jenny csupa indián lányból álló bandája adta hozzá az aláfestést a kisklubok színpadain, hangosan bömböltetve az őslakos blues Most elegáns fehér városi fiúk léptek fel a moszkitó Beach színpadán, Unattal pötyögtetve a gitárjukat, miközben úgy viselkedtek, mint a rockstárok. Ideje volt megbarátkozni vele, hogy a fekete medve nővérei kiment a divatból. Lárvának hívni a hétvégi nyaralókat talán kicsit erős volt, de éppen malátott egy holcsápat dagatnőt amint fején szalmak próbált kinavigálni a motorcsónakjával a marinából, és kénytelen volt elborzadva végignézni, ahogy a nő elveszíti uralmát a jármű felett, és az orrával nekiütközik Jenny kis streamlinerének. Jennynek minden önuralmára szüksége volt, hogy palástolja a dühét, amikor bement az irodába, hogy panaszt tegyen a dagadt nő ellen. Miközben Mike, az ügyeletes törzsi rendőr felvette a panaszt, Megemlítette, hogy a tanács a fekete medve nővéreit választotta idén a Mosquito Beach fő attrakciójának. Biztos vagy benne? kérdezte Jenny. Igen, felelte Mike. A tanácsnak tetszik az új hangzásatok. Gratulált neki a zenekar visszatéréséhez. Jenny haragja elillant, és szögdécselve ment vissza a marinához, arra gondolva közben, milyen idét lent tőle, hogy úgy örül, mint egy kamasz, pedig már felnőtt nő, aki össze lesz 32. A bandája végre visszatalált régi dicsőségéhez. Ó, volt már egy nagykorszakuk a nyolcvanas évek közepén, az egyik évben egy torontói underground újság még az év legjobb női zenekarának is megválasztotta őket, pankrock kategóriában, de az akkor volt. Most viszont a nővérek lesz az év legnagyobb durranásának sztár fellépője. A Kanada napja alkalmából rendezett ünnepség a strandon több száz fős tömeget jelent, valamint vakációzó klub tulajdonosokat Torontóból, akik tehetségekre vadásznak, és nem utolsó sorban bosszút a sok környékbeli rohadékon, akik évek óta csak nevetnek azon, hogy a banda még mindig nem oszlott fel. Tina, Anne és Berta visítani fog örömében. Visszatérnek a régi szép idők! Jenny a figyelmen kívül hagyni a feje fölött gyülekező viharfelhőket, mert hogy pontosan hogy sikerült ezt keresztülvinnie, az az ő mocskos kis titka volt. A tanács azt akarja, hogy lépjünk fel a Mosquito kérdezte Tina görnyetten ülve a dobszéken az aznapesti próbán. Jenny összehívott egy rendkívüli találkozót, a lányok pedig kisébb bosszúsak voltak, amiért két héten belül már másodszor kellett eljönniük a régi próbahelyükre, az öböl zöld vize mellett régóta üresen álló hajójavító műhelybe. Szerintem nem állunk készen egy ekkora rendezvényre, szólalt meg Ann. Hetek óta nem gyakoroltam komolyan a basszussal, és tudom, hogy Berta még ennél is régebben gitározott legutóbb. Berta erőtlenül bólintott, úgy tartva a gitárt tömzsi ujjaival, mint valami hervatvirágot. – Mondjuk le! – Az nem opció, – mondta Jenny. A nővérek néhány percig szótlanul ültek. – Egyébként is mi a fenéért választana bennünket a tanács egy ilyen nagy eseményre? – kérdezte Ann kis időmultán. Ennek semmi értelme. – A nyálasz zene a menő. Mi túl kemények vagyunk nekik. Hogy esett ránk a választás? Jenny el mondani nekik, hogyan sikerült elintéznie, de égő orcája megakadályozta benne. 13 év hosszú idő egy zenekar életében, főként, ha még mindig az eredeti tagok klimpíroznak a hangszereken. Természetesen voltak kisebb-nagyobb szünetek, amikor Tina, Ann vagy Berta kitolt magából egy újabb gyereket. Akadt belőlük jó néhány, összesen 13 baba babaszünetet kellett tartaniuk az elmúlt 156 hónap alatt. Jobb években sikerült nagyjából egy időben szülniük, ezért olyankor megúzták egy nagyobb kihagyással. Ezekben az időszakokban Jennynek lehetősége nyílt a ruha készítésre koncentrálnia. Parkákat és muklukokat rendeltek tőle, vagy pokrócokat szeget körbe kézzel a csereállomásnak. A varrás pedig megfelelő ürügyet kínált arra, hogy nem akar szülőgép lenni. Szerintetek van időm gyereket szülni, amikor a seggemen jön neki a gyöngyökkel kivart mokaszín rendelések? Kérdezte mindig Tinától, Entől és Bertától, amikor azok azzal piszkálták, miért nem lóg már rajta is egy gügyögő nyáladzó csecsemő. Időnként Jenny anyja, aki magára vállalta a zenekar menedzselésének terhét, Szintén szóba hozta a kérdést, őszinte aggodalommal a hangjában: Jó tenne neked egy kis baba, mondta Mám egy csésze kávé fölött, a smilör vendéglőben, vagy a saját konyhájában. Egy gyerek felnyitja a szemed arra, mennyi lehetőség van a világban. Mám szeretett lelkesítő kijelentéseket tenni, amelyek aztán gyorsan darabokra hullottak, amint egy kicsit megpiszkálták őket. Néha Jenny fülében is felberregett a gyerek utáni vágy, mint valami távoli motor, amelyre ráférne egy alapos javítás. De ennél erősebb késztetést nem érzett a dologra. Ezzel szemben Tina, Ann és Berta úgy viselték a gyerekeiket, mint meg annyi kövér barna kitüntetést. Könnyedén és gépiesen tolták ki magukból egyiket a másik után, mint ahogy Gretz kiszórta a gólokat a Toronto Maple Leafs ellen. Úgy kezelték az egészet, mint valami nevetséges hoki meccset. Tina Jenny 5-0. Ann Jenny 4-0. Berta Jenny 4-0. De egy pozitív hozadéka volt ezeknek a szülési rituáléknak. Amikor visszatértek a próbákhoz, miután kízattak magukból egy újabb gyereket, tele voltak inspirációval. A nővérek az utána következő hónapokban úgy játszottak, mint a démonak. Mintha mind a négyen fizikailag is rácsatlakoztak volna az aktuális új anyukára, hogy együtt szárnyaljanak a benne felgyülemlett, és végre kiszabadult ösztrogén hullámán. A nővérek legjobb számai közül nem egy született ilyen próbákon, amelyeket állandóan meg kellett szakítani szoptatás vagy pelenkacsere miatt. Kár, hogy olyan kevesen hallgatták már a zenéjüket. Kár, hogy a pánkrok kihalt, mint a dinoszauruszok. A teknőszikla csarnoknak csak évente egyszer volt bátorsága meghívni a fekete medve nővéreit. Pont új napján, amikor a bingo az utolsó, amivel foglalkoznak az emberek. És persze az élő zene. Ezért egyhangulag úgy döntöttek, hogy idén nem lépnek fel, ha a csarnok ismét csak december végén keresi meg őket. A zenekar volt Jenny babája, és nem fogja engedni, hogy még egyszer kinevesse vagy kigúnyolja a gyerekét néhány másnapos bingo húszár. Az újévi fellépéseket leszámítva a nővérek nem sok koncertet adtak az utóbbi években. Az előző télen egy különösen brutális hóvihar után, amely betemette az egész rezervátumot, és három napig senki nem tudott kilépni a házából. Tina egy papírlappal a kezében érkezett a próbára. Kiszámoltam valamit, jelentette be a papírt lobogtatva. Az elmúlt tíz évben hozzávetőleg 46 órát játszottunk élő közönség előtt, beleértve a ráadásokat is. Ez nagyjából évi négy és fél óra, vagyis átlagosan két fellépés. Jenny, Ann és Berta döbbentem meredtek rá. Be voltam zárva a házba Jóval és a gyerekekkel, mondta Tina védekezően. Muszáj volt csinálnom valamit. Szóval azt mondod, hogy a bingo leszámítva mindössze évente egyszer lépünk fel, állapította meg én. Nem egészen, feleltett 86-ban négy koncertet is adtunk, de az elmúlt öt évben csak az újévi fellépések voltak. Mit akarsz ezzel mondani? kérdezte Jenny. Hogy ne vergődjünk tovább? Senki nem felelt. A hallgatásatok azt jelenti, hogy mindnyájan abba akarjátok hagyni? Szinte felnyársalta őket a tekintetével. Talán nem abba hagyni, szólalt meg végül a kövérkés Berta szelít hangon. De talán kipróbálhatnánk valami újat? A pánknak régen leáldozott. Nem sokan maradtak, akik erre a két-háromakordos dologra buknak. Igaza van, mondta én. Tina bórintott. Berta a háromakordos áramütésre gondol mondta Jenny dühösen. Nem ez hozott minket össze eredetileg? A lázadás harangja és ereje? A zene, amit bárki meg tud tanulni? De mi nem egyszerűen megtanultuk a három akordot, hanem a mesterei lettünk. Nem emlékeztek a sikereinkre? Ez még nem jelenti azt, hogy ne indulhatnánk el új irányba, jegyezte meg én. Igen, nézd meg a Nirvánát, a Holt vagy a Green Day-t, érvelt Tina. Sikerült csinálniuk valami jót anélkül, hogy elárulták volna magukat. Pózoló Glamrockerek, morogta Jenny. Lehet, hogy egyszerűen csak kiöregettünk ebből. Suttogta Berta, a hangerő babráva az örében heverő viharvert Stratocaster másolaton. Jenny szótlanul bámulta. Úgy értem, családunk van, munkahelyünk, meg minden. Megmondom, mi lesz, szólalt meg Jenny. Kitartunk a nyár végéig, és ha semmi jó nem sül ki belőle, ha nem lesz legalább egy igazán jó élményünk, addig akkor abba hagyhatjuk végleg. Kísérletezhetünk új dolgokkal, tette hozzá en. Így van, felelte Jenny. De semmi Ann Murray feldolgozás. Így hát a lányok egész télen és tavasszal nagyobb rendszerességgel próbáltak. Kipróbáltak új irányokat, és Jenny kimondottan élvezte, hogy próbára teheti a hangterjedelmét. Míg korábban csak torok hangon hörgött, amit ordítások és sikolyok szakítottak meg, most tényleg énekelt, értelmes szavakat formált, amelyeket a közönség megérthetett. Berta varázslatos módon ritmikus hangokat csalt elő a gitárjából bizonyos mértékig, és az akkordok szent háromságától eltávolodva szólókkal kísérletezett. Tina hátradőlt, szinte simogatta a dobokat, és Jenny látta a mosolyán, hogy ez sokkal jobban esik gyerekektől görnyed derekának, mint amikor vadul püfölnie kellett őket. En pedig, nos, en volt az egyetlen igazi zenész a bandában. Lehajtott fejjel játszott a basszus gitáron, hosszú fekete haja az arcába hullott, miközben létrehozta azokat az erőteljes, mély hangokból szőtt, bonyolult dallamokat, amelyekre a zenekar támaszkodott. Hónapokon át majdnem olyan volt minden, mint a régi szép időkben. A nővérek alig várták a próbákat, újdalokat írtak és csiszolgattak, a régieket pedig jelentősen lelassították. De a tavasz végére elfogyott a lendület. Mindenkit lefoglalta a felkészülés a hétvégi nyaralók érkezésére, csökkent a lelkesedés és visszatért a szokásos egykedvűség. Vagy Tina telefonált, hogy Julia megint beteg, most hánytlen nem tudok ma próbálni. Vagy Berta szólt, hogy nem jön, mert a férje panaszkodik, hogy sosincs otthon. Már csak két hét volt hátra a Kanada napig és a Moskitóbicsi koncertekig. A nővérek pedig leeresztettek. De nem csak erről van szó, gondolta Jenny. Hamarosan, nagyon hamarosan el kell mondania nekik a titkot. Még a télen összeállított egy demót a zenekar új számaiból, és a fekete medve nővérei visszatérnek címet adta neki. Rábiszta Mamra, hogy küldje szét az északontáriói kluboknak, meg azoknak a régi helyeknek Torontóban, amelyek még működnek. De Tom volt a bingo szezon, Mam pedig nagyon hosszú nyerő szériában volt. Nem ért rá a kazettákkal foglalkozni, vagy egyszerűen csak megfeledkezett róluk, akármikor kérdezett rá Jenny. Amikor hírement, ment, hogy a tanács zenekarok jelentkezését várja a Mosquito hogy fellépjenek a Kanada napján, Jennynek támadt egy ötlete. A nővérek leeresztettek, lökésre volt szükségük. De amikor meghallgatta az új kazettát, rájött, hogy az még messze van a kéztől. A zenekar lassú volt, és még nem tették magukévá az új dalokat. Az egyetlen pozitívumot en N-tehetséges jelentette, ami kiragyogott az összes lapos számból. Így hát Jenny áttúrta a régi kazetta gyűjteményét, és végül kiválasztotta 70-es évek végéről egy lánybandát, a Förtelmes nevű Csajos Estét. Vidám, habkönnyű számaik voltak, és dallamosan énekeltek. Annak idején egy időre felkapták őket, de most arra régen feredésbe merültek. Barzalmas zenét játszottak, de kedves, kislányos módon. Jenny gondolkodás nélkül átmásolta az albumukat egy üres kazettára, Beredugta egy borítékba, ráírta, hogy a fekete medvenővéreinek vidám napjai, és elküldte a tanácsnak. Kizárt dolog, hogy beválogassák őket, gondolta Jenny. De abban szinte biztos volt, hogy a tanácsban ülő időseknek tetszeni fog. Talán még dúdolni is megpróbálják majd a dalokat, és a rendezvényre ugyan nem hívják meg őket, de írnak egy levelet, amelyben megdícsérik az új zenéjüket, és hogy jövőre talán blablabla. Bla, bla. A nővérek pedig új lendületet kapnak tőle, és folytatják a zenérést. A tanács azonban imádta a demót. A dolgok felgyorsultak, és mire Jenny észbe kapott volna, már túl késő volt ahhoz, hogy visszacsinálja. A lányoknak szembe kellett nézni a helyzettel, és játszani a saját zenéjüket. Meg kell találniuk újra a régi bátorságukat, amikor a nővéreket még komolyan vették. Mindnyáján úgy tekintettek a 80-as évek első felére, mint a régi szép időkre. A túról érkező punkrock végig söpört Kanadán. Megérkezett a Sex Pistols, a The Clash, a Strangelers és a Subhumans. Délről a Seven Seconds, a Circle Jacks, a Dead Kennedys és tucatnyi másik banda áramlott be Kanadába. Jenny emlékezett arra az izgalomra, amikor négyen kocsiba pattantak és megsemáltak Torontóig, hogy átjárja őket az a perzselő zene, és érezzék a dühös fiatalság intenzitását, amint a fiatal felnőttek szorongásáról énekelnek kis pinceklubokban. A kanadai bandák 1980-ban kezdtek feltűnést kelteni. A DOA, a Young Lions, a Day Dayglues és az SNFU rendszeresen felléptek Torontóban, és néha még a North Bay-re is eljutottak. Ó, oh, az a Joy Sheathead a doa éből olyan cuki, mondogatta Jenny nem egyszer. Egy éjjel a hosszú hazauton a rezervátumba, egy különösen intenzív koncert után Jenny poénból felvetette, hogy alapítsanak egy hardcore bandát. Mindnyáján nevettek. Mi lenne a nevünk? kérdezte Berta. Mit szóltok a vadörökhez? dobta be N. Vagy legyen inkább rezervátor. Nem, nekem a skalpaló nővérek jobban tetszik, mondta Tina. Nem, felelte Berta, legyünk grízbőrűek. Azt is eldöntötték, ki milyen hangszerel játszana, majd a víc hirtelen komolyra fordult. Egy hónapon belül mind a négyen beszereztek maguknak egy használt, ütött hangszert, és mámpincejében gyakoroltak a fekete medve nővérei néven. Mámnak nagyon tetszett az ötlet. A zenéjüket azonban nem találta túl kellemesnek. Mám, mi nem kellemes zenét akarunk játszani, hanem fel akarjuk hívni a figyelmet a Kanadában élő őslakosok, és azon belül is az őslakos nők rettenetes helyzetére. Ezért rettenetes a zene is. De te nem vagy rettenetes, Jenny, mondta Mám. Nem értette a dolgot ennek ellenére segített tető alá hozni a lányok első fellépését a csarnokban. Nem sokkal ezután hivatalosan is Mám lett a nővérek menedzsere. Sok unoka testvére élt, szerte északontárióban, akik segítettek abban, hogy bejussanak az ottani helyekre. Mám mindig udvariasan beszélt az ismeretlen torontói klub tulajdonosokkal, ami Jenny szerint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meghívják a zenekart. A fekete medvenővéreinek sok mondani valója volt. Az első néhány évben csak úgy ontották magukból a számokat. Az őslakosok haragja gazdag forrásnak bizonyult, abból táplálkozott a kreativitásuk, gondolta Jenny. Elvégle Leonard Peltje olyan bűncserekményekért rohadt börtönben, amelyeket nem követett el. Észak-Amerikában rengeteg indián élt mély szegénységben. A kamaszkori öngyilkosságok sokkal magasabbak voltak az ős lakosok körében, mint bármely más Észak-Amerikai népcsoportéban. A torontói ajánlatok akkor kezdtek özönleni, amikor kiadták az első albumukat, 1981 elején a fekete medve nővérei Kezdődjék a marcangolás címmel. Jenny mindegyik számukat kisebb klasszikusnak tartotta. Gyújtsuk fel a bingóterbet! Valami Caster többé nyilalt. A kormány egy üveg adott apámnak karácsonyra, én meg csak egy rohadt himlős pokrócot kaptam. És kinek rész színű a bőre? Az egyetemi rádióállomások rendszeresen játszották a számaikat. Egy ideig olyan sok fellépésük volt Torontóban, hogy a nővérekben komolyan felmerült a költözés gondolata. De nem csak Jenny érezte úgy néhány nap után a nagyvárosban, hogy az eleve nem felfalja. És végül mindenki örült, hogy nem költöztek oda. Amilyen gyorsan divatba jött a pánk, ugyanolyan gyorsan el is hülyett. Felváltotta az igénytelen, progresszív rock, meg a pop. Addigra azonban a banda a nővérek életének részévé vált, és folytatták tovább a próbákat abban a reményben, hát ha eljön még a nap, amikor újra népszerű lesz a pánk rock. És most itt vagyunk, gondolta Jenny. A kör bezárult. A zenekar lehetőséget kapott arra, hogy ismét letegye a névjegyét egy fiatalokból és felnőttekből álló, igazán nagy közönség előtt, akikre ráfér az, hogy megleckésztessék őket. Erősebbnek érezte magát, amikor elmondta a nővéreknek, mit tett. Hogy mit csináltál? kérdezte enna a rendkívüli találkozó másnapján, amikor ismét összejöttek próbálni. Valaki más zenéjét adtam be a tanácsnak. Bertának elakadt a lélegzete. En és Tina szája tátva maradt a döbbenettől. Hát akkor meg kell mondanunk nekik, hogy keressenek egy másik bandát, szólalt meg végül en. Szerintem meg játszunk, méghozzá keményen, ahogy régen, mondta Berta váratlanul. Mindenki ránézett, ahogy felállt, a nyokába akasztotta a gitárját és elfordította a hangerőpotit. Igen, kiáltott a Tina. Vannak új számaink. Azokat fogjuk játszani a legjobb régi dalainkkal együtt. Adabaszunk! Jenny utoljára 11 éve látta ilyen lelkesnek őket. Azon az estén, amikor az egész klub egy óriási dühöngővé változott. Asztalokat és székeket törtek a tombolásban, többen megsérültek. Végül megérkezett a rendőrség és berekeztette a koncertet. A banda tagjai szinte ugráltak a boldogságtól. Te mit mondasz, enn?" kérdezte Jenny. Ha ez nem punk-gerilla taktika, akkor nem tudom mi az. Erre a lehetőségre várunk évek óta, hogy újra megmutassuk. Tina, Berta és Jenny egymás mellett álltak, úgy néztek le rá. Ann végül bólintott, aztán elmosolyodott, és megfogta a basszus gitárt. Rendben, mondta. Visszatértek. Az öreg jeremi a tanácsban mondta, hogy beadtatok egy új anyagot, jegyezte meg Mám Jennynek kávézás közben egy héttel a koncert előtt. Azt mondta, végre valódi zenét csináltok. Erről nem szóltál nekem semmit, két medve kisasszony. Kevesen tudták kiejteni az olyan neveket, mint Jenny Toba Bonding, hát még megjegyezni. Ezért a régi szép időkben a lányok Ojibwe nevüket rövidebb, frappánsabb művész nevekre cserélték. Tina egy medve, Jenny két medve, n három medve és Berta négy medve, a szolidaritás jeleként. Igen, mam, egy kicsit megváltozott a zenénk. Ugye most nem fogjátok szétverni Berta a színpadon? kérdezte mam. És aggodalmas pillantást vetett Jennyre a csészéje fölött. Őszhaja szénakazalként merett minden irányba. Jó rég volt, de a mai napig emlékszem arra a koncertre Torontóban, amikor Berta megpróbálta szétverni a gitárját. De túl kicsi volt hozzá, ezért neked kellett szétvernet helyette. Három fellépést is le kellett mondanatok, mire tudtatok kaparni annyi pénzt, hogy vegyetek egy újat. Most semmit nem fogunk szétverni, mam, felelte Jenny a káviát korcsolgatva. Pontosan mit mondott Jeremy a zenénkről? Azt mondta, nagyon szép és dallamos, ahogy együtt énekeltek, és ez végre zenére emlékeztet. Jó koncert lesz, mám. kellemes szórakozást? Ne aggódj! A nővérek új számai egyszerűen rosszak voltak, laposak és közhelyesek. Jennynek fogalma sem volt, mit fognak csinálni. Vegyél fel valami csinosat a kedvemért, mondta mám. A fellépés előtti napok túl gyorsan repültek el Jenny számára. Amikor csak tehették, mind a négyen a próbateremben voltak, de továbbra is borzalmasan hangzott, amit csináltak. Így nem lehet próbálni, fakadt ki Jenny egy délután a többieknek, miután Berta négy éves gyereke áthajtott a Jenny mikrofon zsinórján, de beleakadt a pedál és kirántotta a mikrofont Jenny kezéből. Tina kreatívan azt találta ki a próbák alatti gyerekfelügyelet megoldásaként, hogy ráveszik őket, énekeljenek együtt velük bizonyos számokat. Remek ötletnek tűnt, de gyorsan kiderült, hogy a gyerekektől együttműködés helyett maximum majom hangokra és fingóversenyre számíthatnak. Jenny halára aggódta magát, egyre csak azon járt az esze, hogyan sikerült bezárnia magát ebbe a pánkrok koporsóba. Mám telefonon jelentette a nővéreknek a tömegméretét a strandról, miközben ők jenny gyűltek össze, hogy lélekben felkészüljenek a koncertre. Az első fellépő egy pop-rock trió volt Barrybel, a Bruce Brothers, akik egy fél óra múlva kezdenek majd, utána következik a Gordon Lightfoot stílusában élekrő Serious Henry és középkorú bandája. Mám hívásai a strandon lévő nyilvános fülkéből kezdték kicsinálni Jenny idegeit. Jenny, itt az anyád. Szerintem olyan kétszázal lehetnek itt. Megcsináltad a hajad? Fél órával később ismét csörgött a telefon. Jenny, itt újra az anyád. Körbeszalajtottam a kis Franket, hogy számolja meg hányan vannak. Azt mondja, több mint háromszáz nyaraló, plusz a helyiek. Mit fogsz végül felvenni? Amikor a telefon újra megszólalt, Jenny alig hallotta az anyját a Bruce Brothers zenéjétől és a rikácsoló tömegtől. – Több mint ötszáz! – vette ki az anyja szavait. – Gyertek gyorsan! Jenny visszament a nappaliba, ahol a többiek ültek. En idegesen cigarettázott, és közben a rendet tanulmányozta. – Oké, akkor a harmincas pusztasággal indítunk, ugye? – Kérdezte Tina, a combját ütögetve a dobverőkkel. – Azután mi jön? Ne aggódj! – motyogta én füstfelhőbe burkolózva. – A számsorrend rá lesz ragasztva a dobszerkódra. Jenny Bertára pillantott. Egy nagy széken ült, a lába alig ért le a padlóra, néma volt és mozdulatlan, mint egy kő. Jól vagy, Berta? Berta bólintott, de nem túl meggyőzően. Hát akkor, nővérek, ideje elindulni a strandra! Jenny próbált vidámnak tűnni, de megremegett a hangja. Hirtelen rájött, hogy egyikük sem mondta ki hangosan, de mind a négyen az eredeti fellépő ruhájukat választották. Ahogy felálltak és elindultak az ajtó felé, a banda klasszikus megjelenése, fekete katonai bakancs, szakadt fekete farmer és fekete póló, valahogy megnyugtatta. Készen álltak az ütközetre. Persze a fekete viseletnek mostanra már nem volt meg ugyanaz a karcsúsító hatása, mint tíz évvel korábban. De akkor is fenyegetően hatott a megjelenésük. A számtalan szülés ellenére is egy vényre lépő női hadsereg. Kicsit vaskosak, talán kövérkések, de akkor is fenyegetőek. A várakozó furgon felé lépkedve Jenny érezte, ahogy szorít a farmere. Soha nem szült gyereket. Neki vajon mi a mentsége? A nővérek a színpadra vezető lépcső mellett álltak az árnyékban, miközben Sirius Henry bánatosan búgó hangja szállt a fejük fölött. A tömeg hatalmasnak tűnt ebből a szögből. Emberek százai álltak a vízpartig nyúló, 200 méteres partszakaszon. Az oldalt sorakozó sörsátrak zsúfolásig megteltek nyaralókkal és helyiekkel. A közönség fere a zenére figyelt. A Henry melankolikus hangjával összekeveredő beszélgetés, nevetés és kiabálás a másik felétől származott. De amikor befejezte az éneklést, a tömeg tapsban és éjenzésben tört ki. Henry megbillentette a kalapját a közönség felé, és a hangzavarban azt morogta a mikrofonba. Köszönöm, nagyon köszönöm. Maradjanak itt a fekete medve nővéreinek fellépésére is. A nővérek bicentettek a távozó Szerius Henrynek, aki a színpadról lefelé jövet, feléjük is megbillentette a kalapját. Jenny látta, hogy a rodik sietve összepakolják Henry csillogó felszerelését, és bevonszolják helyette a nővérek ütött-kopott nyomorúságos berendezéseit. En egy üvegvízkét nyomott Jenny kezébe, ő pedig megbillentette és nagyot korcsolt belőle. A borzalmas íztől öklendeznie kellett. Mostára teljesen besötétedett. A rendezvény szervező lépett oda hozzájuk egy rövid erigazításra. Van másfél órájuk, hölgyeim, ponta. Jennynek az jutott eszébe, hogy ha a férfinek hosszú bajusza lenne, pont úgy nézne ki, mint egy kis fehér patkány. Nagyon jó közönség gyűlt össze. Azt mondták, még soha nem voltak ennyien a Moszkitóbícsön. Amikor kész vannak, kezdhetik. Azzal lement a színpadról, és elsietett. Kérem a számsorrendet, mondta Tina. En elsápadt. Uramisten! Anyát házában hagytam őket! Jenny gyomra még kisebbre rándult össze. Semmi baj, mondta, még mielőtt eluralkodott volna rajta a pánik. Úgy is tudjuk, mit fogunk játszani, csak figyeljünk egymásra. Minden rendben lesz. A nővérek kisétáltak a színpadra a reflektorok fényébe, és a tömeg halk morajlásába. Jenny úgy érezte, mintha lebegne a mikrofon felé. A vér dobolt a fülében, aztán megbotlott egy előtte kígyózó kábelben. Felegyenesedett, és beleszólt a mikrofonba. Jó estét mindenkinek! De a közönség nem hallotta. Az az átkozott dolog nem volt bekapcsolva. Újaival megkereste a kapcsolót. A mikrofon életre kelt, és Jenny összerezzent a gerjedéstől. Mi vagyunk a fekete medve nővérei? Hangja remegve morajlott végig a tömegen. Innen a teknőszikla rezervátumból. Kezdődjék a marcangolás! A következett. Jenny azt remélte, hogy ez elegendő jelzés lesz a nővéreknek, hogy belevágjanak az első számba. Hátra pillantott, és látta, hogy Berta még nem áll készen. Éppen a gitárját csatolja fel. A tömeg elnémult. Jenny, hunyorogva az éles fényben, erőtlenül elmosolyodott. Köszönjük, hogy eljöttek! motyogta, és érezte, hogy ég az arca. Soha egyikük sem lépett fel a tömeg előtt. Ezernyi szempár szegeződött rá. Ismét hátra hátranézett. Berta bólintott, és belekezdett az első számba. A banda többi tagja is csatlakozott hozzá, de olyan lassan, mintha víz alatt játszanának. Jenny a mikrofonhoz hajolt, behúnyta a szemét, hogy ne vakítsák el a reflektorok, és éneklésre nyitotta a száját. Semmi nem jött ki rajta. Teljesen elfelejtette a szöveget. Érezte, hogy a többiek megdermednek a háta mögött. Hősiesen játszottak tovább. Jenny, amilyen lazán csak tudott, hátra lépett a mikrofontól, megfordult, és kétségbe esetten rájuk nézett. En lehajtott fejjel gitározott, elrejtőzött hosszú hajfájtla mögé, csak az ujjai táncoltak a húrokon. Berta őzike szemekkel bámult rá, mint aki nem tudja, játszol-e tovább vagy sem. Tina a dobszerkója mögül lövelt felé gyilkos pillantásokat, a hangzásból ítélve azzal sem törődve közben, hogy tartsa a ritmust. Jenny bocsánatot kérő arcot vágott. A zene lassan elhalkult, aztán leállt. Jenny visszafordult a mikrofonhoz, és félig suttogva azt mondta, ez volt a harmincas pusztaság. Ö, igyekszünk a zenét hozzáigazítani az ezzel kapcsolatos érzéseinkhez. Néhányan nevettek. Egy dagott pasas a közönség első sorában hangosan és részegen beordította. Ez kurva szar volt! Nagyobb nevetés volt a jutalma. Zseni elvörösödött. A fény ellenére sikerült kivennie a pasas arcát. Igazi lárva. A következő számunk címe, skalpold meg a részek disznót! A tömeg gúnyosan fütyült, amitől egy kicsit jobban érezte magát. Enbökte meg. A haja még mindig az arcába lógott. Ne szívd merre, Jenny, suttogta. Játsszuk el a füstjeleket! Abban nagyon jó vagy! A tömeg kezdte elunni magát. Halkan beszélgettek és nevetgéltek, mint egy virrasztáson, gondolta Jenny. Most kezdjük el igazából, szólt a mikrofonba. A számcíme Füstjelek, és küldjük az összes politikusnak, aki a misengünkkel veri a csalánt. Ugyanaz a pasas, aki az előbb beszólt nekik, most a színpadra mutogatva ezt kiáltotta. Ekkora seggekkel tényleg van mit verni. Jenny lenézett rá. A fickó félmesztelem volt, pólóját a fejére kötötte. Szőrös hasa rászkódott, ahogyan hangosan röhögött, nabbarnított barátaival. A zenekar belekezdett a dalba. Eredetileg egy törzsi ritmus lett volna, a harci dobok ütemes düpörgése, de Tina olyan ideges volt, hogy a dob inkább egy epilepsiás rohamra hasonlított. Jenny újra a mikrofonhoz hajolt, és bizonytalan hangon énekelni kezdett. Nehéz volt megtalálni a ritmust, mert zúgott a füle közben. Füstjelek szának az égre, hápogta. A hangja visszeverődött a monitorról. Nem kérdezzük már, mi végre? Szánalmas volt ez az új dal. Mennyájan azok voltak. Iparfüst szennyezi az eget, tönkre teszi a gyerekeket. Jenny hálás volt, amikor a dal végre befejeződött. Szórványos taps. A közönség nem akart szemkontaktust teremteni a bandával. – Glenn Millernek nagy zenekara volt! – ordította a kövérlárva a haverjainak elég hangosan ahhoz, hogy Jenny és mindenki más is hallja. – De ilyen nagyok még azok sem voltak! – a körülötte lévők zavartan kuncogtak. Hey, – Hé, mi is a bandátok neve? Medvenővérek! Jenny látta, hogy a pasas néhány megmaradt barátja udvarjasan elfordul a színpadtól nevetni. Jenny odasétált sétált A tömeg láthatóan nem tudta, mit kezdjen magával. – Nyomjuk az instrumentálist! – mondta Jenny. – Sámánsz ráda. Hát, ha elkezdenek táncolni! Anne a haja mögött, aztán előbb Tinához, majd Bertához lépett. Elkezdték a számot, Jenny pedig visszament a színpad elejére, úgy lóbálva a mikrofonját, hogy az majdnem leért a földre. Lábát a zene ütemére mozgatva lenézett a dagat pasasra. Az vigyorogva bámult vissza rá, pont a színpad előtt állt 6-7 méterre tőle. A tömeg kicsit elhúzódott tőle, ő pedig táncba kezdett. A nyelvét nyújtogatta Jenniferé, és közben a hasát simogatta. Jenny visszamosolygott rá, és lassan pörgette a mikrofonját, mint egy striptease táncos a áját. Néhány fickó fütjentett. A zenekar magasabb fokozatra váltott. Jó volt a hangzás, keményen, feszesen szárnyaltak a gyors tempóval. Jenny egyre gyorsabban pörgette a mikrofont. A dagadt pasas két kézzel mutogatott magára, miközben azt tátogta neki, hogy Oh, baby! Jenny most már úgy pörgette a mikrofont, mint egy paritját a szám végéhez közeledett. Amikor a pasas az ágyékához nyúlt és kélyesen rámarkolt, Jenny elengedte a mikrofont. Az pedig ezüst nyilvesszőként szállt a levegőben, egyenesen a férfi felé. A pasas még akkor is vigyorgott, amikor a mikrofon terébe találta a homlokát, és a felerősített csattanás hangja kirobbant a hangszórókból. Jenny visszahúzta a mikrofont. A gerjedés szép lezárása a számnak, gondolta. Visszatette a mikrofont a helyére, és lenézett a férfira. Ült a porban, mint egy kövér kisgyerek, és a homlokát dörgölte. Jenny már félúton volt a színpad lépcsője felé, amikor meghallotta a tapsot. Először talán csak tíz tenyér ütődött össze. De gyorsan sokszorozódott, és mire Jenny elérte a lépcsőt, már több százan tapsoltak, kiabáltak, fütyültek. A nézőkből lett rajongók pedig ráadást követeltek. Jenny a nővérekre pillantott. Mozdulatlanul álltak, értetlenül meredve a hangzavarra. Nem volt mit tenni. Jenny visszaszaladt a mikrofonhoz, és belekiabált. – A következő száma! Gyújtsuk fel a bingótermet! Nyomjuk csajok! Jenny torokhangon ordította a szöveget, miközben a zenekar gyorsan és keményen játszott a háta mögött. – Lángol a bingóterem! Lángol a bingóterem! Pukkannak a golyók, tüzes ma a hangulat! Néhány másodpercen belül dühöngő alakult ki a színpad előtt, ami elnyelte a dogott pasast, 40-50 őrült nyaraló kölyök ugrált vidáman körülötte, mint az indiánok a filmekben. Öklükkel a levegőbe boxolva és ordítozva. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Jenny felkapta a mikrofont az állványról, és a színpadon felalá járkálva köpködte a szavakat, mint valami törzsi éneket, ami magasan szállt a gitár, a basszus és a dob fölött. Észrevette mamot a jobb szélén, távolabb a tömegtől, egy nyírfának támaszkodva. Ősz hajkoronája felalámozgott, lábával olyan gyorsan verte az ütemet, ahogyan csak tudta. Arcán széles vigyorral.